Gabonentzule eta hongi etorri mugeamerrak podcastera, Mugeamers, eh bak zutete bideojokoen eta gainera Dailerz eta bioken mintza praktika. Ni Barcelonaetik, e, brutal nauzue eta oraintxe bertan Euskal Heretik uh, daier dugu. Ai xoga ondoin. ba bueno, e, pizka bat ba gure gure bezeroak bizitatzea etorri da zer ba kontatu dit airean sartu baino leno ba Antzetako estudioak eribisatu re, e, ditula per energia ba ba, ba ez, agian gure saioa ez tupena merezi hor jartzea ez ta <laughs> <laughs> Ba bueno bueno Nik na egut alderdi positivotik ikusi eta bueno eh gustatzen bazeki di igual legunen baten egin dezakegu hemen nagon bitartean igual legunen baten grabatu dezakagu herta Bai hola trasteatzen dugu horra pizkate <hazitzen dugu> bai ba hortzak luze jartzen ditugu zeren ba ni gozatzen beintzat eh aurreko studioan bat zituzten mikrofonoak eta bar, nahizak eta, eta zarrak izan, ba, guretzako, ba, gireztu nagoak ezean. Bueno, e, gaur saio, gaur peska bat, e, errotara bultatzen gara, edo ez, ba, nire partetik, bai, zeren gaur, ba, bideo joku baten e, analizia dakarkat, dak, dakarkit, e, kasu honetan, e, aurreko hastan komentatu nuen bezala, ba, life is strange bideo jokuaren analizia, Eta pixka bat, espoilerra ba, ginez, e, komentatu bar dut, e, asko gustatu zaidan joku bat dela, baina e, oa indikan ez dut bukatu eta gainera, ba, pixka bat, erdizka disfrutatu izan dut, aurrera go, gero analizian kontatuko dut, baina, bueno, ba, bai, kontatuko izan dut, nire aventura joko ekin, baina, bueno, momentuz ba, oso ondo gustatzen ari zaidan joko bat da. Beste alde, bat da jertz gaur, e, nola zen, joto, joto zen, ez da? Canto, cantora vueltazana. Canto, güey. Canto, güey. Bye, bueno. Eh, usted, bueno, ahorita nere eh, ideya, ahu izatea, bueno, eh... Azken aurreko nere visita, eh, canto con mundura, eta, bueno, rongorako ya... Ah, bueno, eh, azken gimnasioa, eta, bueno, eh lauko el, el, el, el, el elite edo bueno, elite for ing LSS daitzen de dena, ba, bueno, e, entrenatzaile indartxuanean aurka barrokatzea takatuko zaitnik uste eta horretara bueno, iritxe arte edo hori gen ditu arte ba, txengo dut e, urrengo kapituleak hartzeko, baina hau bueno, erdibideko kapituloa izango da eta, bueno, e, Pokemonek ba, Azken urteetan, ba, bueno, reflexio txoa bat dut, ba, azkenean Pokemonen izan ditudan gora beharak azken urteetan, eta, bueno, e, hori zango da pixeat gaurko nire eta artean. Oso ondo, hori dena eta gainera ba, musika kasuenetan, aztenetako musika, super, super death flame talde ekartzen du, hau da, Finlandiako talde bat, death metal melodikoa ekartzen diguna, Olako, aukkar biekin duena. Entzuten ezaren a bestia. Inside the chamber. Eh, kamararen barruan. generaldaketa egin dugu, musikan? <laughs> bai, bai. Badru di salba miragoa zela agarraian. <laughs> mesedez, mesedez, eh? Iru ditzen zait joku, erantza, joku irain bat hori. Zeren, ba, joku, are, joku netaz, e, pila gustatu zailan gautzaba da, musika. E, musika horlako oso erlasa agarria, oza, soñu banda oso erlasa agarria dauka, eta horlako ba, doño akustikoekin, piskat folk ikutokin eta bar, mitzutena izatea dutera. From the le ematen dugu oso oso esperiientzian lasai bat oso, oso eh, eh, agurgarria <risa> <risa> Ba izaten du betzela Life is Strange. Bi eh, mila maabostean urgaizkiz banago kaleratutako joku bat dugu... Kazunetan, e, normalean, ba, bueno, aventura grafikoa eta, e, ba, e, choices matters generotan sartzen dute, e, choices matters, ba, akiztute, ba, aukeratuz dure aventura motatako bideo jokoak dira. Kazunetan, e, ba, life is strange priskat, e, bueno, e, goera mm, normal batean jartzen gaitu, baina, e, ba, bueno, beiteko ikutu e, paranormalak edo izango ditu. Kasunetan jokua, ba, Maxen azalean jarriko gaitu, Max e, ba, Oregoneko e, Arkadia bai, Arkadia bai barkatu, izaneko herrialdean biziden oh, ikasten duen e, ikaslea dugu, e, nera dagoena, eta pixkat, ba, istituto horretara bueltatu da, e, argazkilaritza e, ikastera, e, izan ere, ba, istituto horretan... E, Argazki lari oso famatu bat dago, eta, ba, bueno, pintzat, ba, hori e, eskusa bezala izan da, ba, herri horretara bueltatzen da, bere, bere, haurtzaroko herrira bueltatzen da, ba, piskat, argazki ikastera. Kasua da, ba, bueno, e, piskat, asieran kontatuko eguten, nola, max, e, ba, bueno, herri horretan bizitzen, bere lagun minarekin, klo Eta momentu batean, ba, ez da ez dute esaten zergatikan, baina bueno, familia eh herri horretatik mugitzen da, eh Kaliforniarantz eta, ba, bueno, bat bizkat bere bizitza atzean uzten du eta bizitza horrekin, ba, ere bai e, atzean uzten du. Eta izan ere, ba, bueno, urteak pasa dira, eh la urte gutxi ez banago eta, ba, bueno, la urte horretan Chloe eta, eta Max ez dute batera itzekin. Eta beraz, ba, bueno, E, ezen zu horretan, ba, Maxen buelta bere herrira ba, pixkat zai ezango da. Izan ere, ba, Maxek, e, ba, bueno, pixkat e, bizitza zar berri bat, e, berri bat e, topatzen duz, zer, ba, bueno, alde batetik ba, ezagutzen dituen pertsonaak e, daude, baina besta aletik ba, kan, kanpoan egon den pertsona ba da, eta beraz, ba, bueno, ez ezagun bat bezala da, ez? herriarentzako zako, eta beste pertsonai gehi ginen zako, bapiskat, e, pertsonai ez ezagun bat da. E, kasunetan, ere bai, Max, ba, bueno, ba, aurtsa, e, barkatu, nera behan dagoen jendearen e, problemak e, izlatuko ditu, alde batetik, ba, bulina, edo drama, gehi egizko drama, ez? <laughs> ba, bapiskat, e, ba, bueno, e, aurtsaroko eta bat ez zer istitutoko... E, elezaiak eta pelikulak guztoko badituzte, ba, ba seguroski, eh, joko hau gustatuko zaizue historialdeti gan. Kasua da, ba, Max, eh, gelan dagola, ikas gelan dagola, eta momentu batean, ba, bueno, ba, klasea maitzen dela eta bar, eh, kumunera joango da, eta komunean ikusiko du, eta eh, opatuko da, ba, eh, eskolako mutil batekin, ba, eh, eh, nesken, nesken kumunera sartu dela, eta e, pistola bat daramala. Momento horretan ere bai, beste neska basartuko da eta neska hori eta eta bueno neska ta ba, e, dira eta momento batean ba arma aterako du eta neska hilko du. Marco momento e, max momento horretan ba bueno pistonako xoka izango du eta momentu batean ba, e, klasean ikusiko da berriro ba ester esgertatuko balitzu ezela. Eta momentu horretan, ba, bueno, max e, topat e, antzemango du, ba, e, alde betetik gertatu den guztia goratzen duela, eta bestetik ba, nola bait, ba, botere bat daukala, pixat, e, denbora atzera bueltatzeko. Eta hor duan, hor ba, bueno, egoera horretatik kasita. Ba bueno, egin barco dugun lehen gaustada da ba, komun joan, eta saiatuko gara, ba, neska hori salbatzen, ez? Eh, ba, mm -hmm. mutilak, ba, ba o sea, da, bera ba joan neska. aurreko momentura voltatzen da. Hori da. klasera, era da berriz ere. E, uh -huh. bere burua hor, hor ikusten du bapatean eta ba, bueno, ba, ikusten du ba, be, e, konversazio guztiak errepikatzen nahi diela, gerta era guztiak errepikatzen nahi diela, eta berak hasien ez duzin baina ikusten du ba, ba, bueno, bera irabazitako botere horrekin e, ba, bueno, denbora atzera bueltatu dezakela, ezasko e, normalean puntu batetik bestera e, denbora bueltatze hori izango da, bueno, e, jolas modu aldetikan mekanika bat izango da naiz eta, bueno, historiarantzako oso garrantzitsua dirudien berez ez dain garrantzitsu izango bai zeketa, bueno, mekanek aldetikan izango da aukera bat e, jokoak emango diguna, bai e, momentu batean, ba, alde batetikan edo bestetikan joateko, edo, ba, bueno nobelaite, ba, experimentatzeko, ez e, aukera bat hartuko dut eta gustatzen ez bat zait, da, momentu horretan atzera bueltatu beltatu naiz eta beste aukera auk, aukeratu, eta Ea ba, bueno, bata eta bestean artean zen gustatzen zaidan aur, e, aukeratzeko eta urtekan al jokoan aurrera egiteko. Izan ere esan ba, dugun bezala, joko hau ba, ba, e, zure e, aukeratu zure abentura moduko joku bat da eta beraz ba bueno, aukeratzen ditugun gauzak ba, nahiko garrantzi garrantziak izango dira historia aldetikan. Hau jakin da, ba, bueno, momentu horretan batezera sieran ba, ba bueno, tutorial modura pertsona ezberdinakin hittzengingo dugu eta hoikinnintzen e, egin da ba, er, jokoak erakutsiko digu ba, nola, nola diren mekanikak eta beraz ba, bueno, hauek e, e, erabiltzen erakutsiko digu. Eta hortikikan aurrera ba, bueno, historiak aurrera ingingo du eta historiak aurrera aurreragin da ba, jokuak ba, pertsona ezberdinak aurkeztukoizkigu Maxen e, bizitzan bai klasekdeak bai eskolako jendea, bai lagunak e, erakutsiko dizzkigu, Eta, e, bueno, hortikan, ba, historia pixkanaka-pixkanaka garatzen joango da. Pontua da, ba, bueno, lehen esan dut, ba, pixkat e, asiera e, bueno, jolastu dut, baina ez dut jolastu horrelako gauza bat komentatut, zeren, ba, bueno, e, jokua, zan ere jokua hasieratik telefonoan jolasten hasi nintzen, baina telefonoan jolasten nintzen bitartean, ba, bueno, ikusi nun, ba, pixkat grafiko ki, ba ez hitzai dela asko gustatzenen, ezta gorratu nun adibidez, ba, joko hau ordenagailoan nuela, beintzat eh, jokuaren zati bat. Eta ba hori, ba beintzat jokoaren lehen atala bai ordenagailoan instalatu nuen eta ordenagailoan jolasten hasin izan, ez? E, Ordenagailoen esperientzia asko hobea da, bai alde batetikan ba bueno, ba pantaila hobeto ikuste duzulako, nere kasuan adibidez, ba bueno, tarjeta grafiko nahiko eh, indartsu bat dauka delako eta beraz eh, ba bueno, em eh, dena politagoa ikusten da, pintzat. Eta e, kontua da, e, bueno, ba, hori esamezela, ordenagain jolastu nun, eta lehen atala jolastu duela esan dut, zeren, ba, bueno, ordenagaiugan e, jokua e, bosta taletan e, zatitzen da. Eta gupizkat, bueno, ba, joku aterazenean pizkat polemiko izan zan, zeren momentu horretan, ba, bueno, Bizpairu joko ateraz diren pixkat zatituta, ez? E, jokuaren lehen atala alde batetikan, eta jolastu nebazenun, ba, beste atalak ere bai erosi bat zenitu zen. Beraz, ba, bueno, ba, hori bere garaian pixkat polemiko izan zen, gaur egun ja pixkat normalagoa ikusten dugu, baina esan bestela ordenagaiuan horrela dago zatituta ordenagaiua. E, Barretak, horrela dago zatituta jokua. Eta, ba, zan ere, jokua lehen atalaren, atalaren bukaeraren jo jolastu dut, ez? Eta hori eginda, eta pixkat ikusita, ba, bat ala bukatzen zuena, nola egiten zu pixkat eh, laburpen bat, historiarei buruz eta ze, ze bideak aukeratu ituzu eta bar, ba hori eginda, eh, telefonoan jarri du berri jokua eta telefonon jolazten nahi. Zeren, ba, gaizki ez ba agian gaizki nago, baina uste du telefonoan eh, Life is Strange eh, jokuko post eh, atalak, Ba, sartu eta daudela aplikazioan. Eta beraz, ba, bueno, esan dut. Ja, behin jolastu dala lehenatala. Lehen Ta guztatu zaidala, ba, telefonoan jarraitukot, albadut. Ba, beste beste bostatalak amaitu arte. Jokuarei buruz esan barduana adibidez, ba, bueno. Ba, bat ez zere, e, historia mugitzen duen joku bat gustatzen bat ez daiztue, ba, e... Segura eski joko hau probatzea, ha, ba, bueno, ezin besteko izango dela. Zergatik, ba, bueno, e, jolazmo dualetikan joko hau pixkat, e, pelikula baten antzandiagoa doka, bideo baten antza baino. egongo dira momentu batzuk non, e, pertsonaia aurreat atzera mugituko dugu. Egon godeira ba, momentu oso, oso konkretuak, normalean, ba bueno. Gure jokua edo, pixkat, historia, ba, pertsonaia ezberdinekin e, interakzionatzen dugunean, e, pixkat, garatuko da. Eta beraz, ba, bueno, batez ere egongo gara hor, ba, ba, historia eta pertsonaia ekin ba, ba, elkarrezketak izateko. Eta elkarrezketak guzti horiek eta gertatzen dena, normalean, ba. ba bueno, animaziozko pelikula bat izango balitza zela kontatzen da, beraz orgatik esatu dut ba bideo joku bat dela baina pelikula baten e, antza duen bideo joku bat izan laitekeela edo mm, pelikula bat da bideo e, joku baten antza duena ez eh gauzergatik esatu dut zeren pentsatzen dut horrelako joku batera jolasteko pixkat, e, mindset e, aproposa izan mar da ez Pixkat, e, moment jolasteko gogo hiek izan mar da zutuela e, zergatik Zeren, eh, joku bezala pixkat motela da. Eta gainera, ba, bueno, bai, kontatzen bat edizu, et, ba, nerea debiz historia gustatzen edizai dela, ba, segura aski, jarriko duzute jokua, eta historia azkar garatzen saiatuko zaretela, eta normalean, ba, horrek eh, orduak daramatza Orduan, mm -hmm. ba, bueno, azkenean, eh, pentsatzen dut joko neetara jolazteko, ba, izan bar dela pixka bat, ba, ba mainz eta proposa, eta, eh, hori jakinda, ba, bon, nahi baduzute, jokoan hasi. E, gustatu zait, esan duan bezala, historiak. Historia piloa gustatzen nahi zait, e, lehen atalan, historiat mm, ez da asko garatzen, baina batez ere pertsonaiaak aurkezten aurkezken dizkizute. Eta, esan barra dago, bideohoku ba, bueno, e, serio bat dugula, non, e, interazio sozialako oso, oso garrantzitsuak dira, eta batez ere ze... ze auukeratzen ditugun e, bideak oso garanttzetsuak dira eta beraz ba, bueno, pertsonaak bon ba, bueno, pelikula batean e, bestela garatuta daude pertsonaaiak e, joku honen alde garrantzetsona da eta beraz bon ba, bueno. Elena tal honetan ba, pertsonaai nagusiak aurkeztuko dizkigute eta pertsonaai hauek gustatzen zait pilo bat nola dauden idartzita, oso pelkula bat ematen du Eh, Guztatu zaitere bai, esan bezala, musika. Musika oso oso ambiente lasai batean jartzen zaitu. Eh, Ola oso chill dena. Beraz, ba, bueno, esan bezala, historia apurka-apurka garatzen joaten da. Eta musika pixkat horretan eh, laguntzen zaitu. Esan barra dago gainera, ba, daudela momentu batzuk jokuan, emate dutela, beste joku batean, eh, ba, bueno, txorakeri bat emango lukela. Adibidez, ba, daude momentu bat e, aukera batzuk, adibidez, ba, ba, bueno, ba, nahi beha duzu, ba, sofa batean iseritzeko. Eta e, bideojokoak bide jokuak, momentu horiek pixkat, laburpen modura erabiltzen ditu, zen normalean, ba, adibidez, ba, oe batean etzaten bazara, edo e, sofa batean isertzen bazara, ba, pixkat, ba, musika altuagoa jarriko da, eta nola baita, ba, bertso nahi nagusiaren e, ba, monologo bat bezala izango dugu, ba, piskat, momentu horrear arte bizi izan duena, e, komentatzen diguna edo piskat, ba, bere buruari galdetzen diguna. Hordun, ez dakit, hirritzen zait oso musikarekin batera, ba, bueno, oso guztia piskat, oso ambiente txilorretan sartzen gaituela, eta neri, hori ba, bueno, gustatu zait. E, hemen incógnita hartu bar dut, zeren adibez, ba bueno, ordenagailuan eh izan ba lehen atala doainik dago, baina eh beste labatala kez. Eta hau inkognita sartun zeren, ba bueno, eh kasuan uste dut joku guztia eh sartuta dagola, eta ez dago ez daudela atal, atala o, erosteko pentsat ez dut ikusi Google Playen ataldes berdinak erosteko aukerarik. Baina kontua da, ba ez dakit nola finantzeatzen den jokua. Izan ere, ba bueno, el ez da berria. esan eh, bezala, bezela 2015 da. Eh, 3 urte barru 10 egingo ditu joko Baina, ba bueno, eh pillo bat joko ikuste ditugu, ba, nola bait, emonetizazio eh, ber dutela eta kasu honetan, ba bueno, Square Enix eh, distribuidoraren joko bat da eta normalen Square Enix, eh, Final Fantasyren eh, distribuidorak ba eh presti unaiko altua ditu. Beraz, ez litzateke arraro izango, ba lehen atalaren amaierara iriztean telefonoarekin, ba, nola baita esatea, ba, e, beste atalak erosi bar, eso, erosi bar ditu dala, eta barrez. Ni, espero dute ez ez. <laughs> espero dut ez Zeren, erosi behar badut, ba, orde nagai eroseko ditut, duda egabe. Bet, gainera joko hauek, e, e, ofertak daudenean, ba, bueno, e, pilo bat jaizten dituzte, eta bat ez dira orain, e, du, bueno, orain e, uskizkiz banago, E, uda berriko ofertak daudela, baina bila bete barru berriro egongo dira ofertak, udako ofertak eta horrela. Orduan, estimean adibidez, ba, bueno, oso eskuratzen den bide bat da. Horain, e, komentatu barudut, papiskat, guztatut zai dena, eta komentatuko dut, hau telefonoan batez zerez, zeren ez da ez dut arazorik izan, eta izan da kontrola, e, telefonan ze txarra iruditzen zait, pero pero txarra txarra, eh? <laughs> Normalean, ba, bi boro bil agertzen zaiztu horrela, zera, ba, estik bikoitza izango balitzez dela, ez? Joku askotan ikusi dugun, ba, estik bikoitz hori, ez? Baina kontua da, ba, ba, bueno, ba, bi begiratzeko estika, ba, ez dakit, e, motela goda ibiltzen e, den, edo ez dakit, baina kontrolatzea, telefonan batez er oso oso zaila da. Hau, ez dakit, e, telefonoan mando batekin jolasteko aukera duen, ez dut probatu, bainan eh, aukera hori ematen badizue, ba jo, jolastu mandoarekin zeren gainera ba, ordenaga joan eh, jokoak berak esate ditu zu, eh, obeto disfrutatzen dela mando batekin ba, teklatu eta ratoiarekin jolastu, jolastu beharrean esamezera telefonoan ba, oso oso kontrol txarra zeren gainera, momentu batzutan claro, eh, objeto batzuekin edo pertsona, pertsonei batzuekin interak, interak, interak, interakzionatzeko ba eh, begiratu bar dituzu eta ordun ba bi objektu nahiko gertu egoten badira jarri berozu kamera oso angulo arraro batean badibidez, ba, bueno, zu kamera zu telefono o sea zure aurpegirantz begiratuta eta pixkat begiratze kamera horrekin ba, e, ba, saiatu objetua hor e, e, enfokatzen objektu horrekin interakzionatzeko ez iruditu zait lio bat lio bat zeren gainera ba, bueno, iru, iruditzen zait e, joku hagu telefonan uste dut ez dela berria, e, ordena, gaino, ordena gaiuko bertxiba bainoan berandu agotera zela, eta beraz, ba, bueno, uste dut, bi mila eta hogeita barazoek ez litzatekeela hor egon beharko, hor ba, lako kontrola arazoak, zeren, gainera, ba, ba momentu batzutan ez da oso frustrantea, zeren, jo, em, objetu bat aktibatu nahi, nahi duzu, eta pilo bat kostatzen zaizu objetu hori aktibatzea. Eta gainera joko honetan ba badaude pixkat e, duela gutxi komentatu nun eh Genshin Impacten nola momentu batzuetan e, ba, ni nereetzako ba, bele bat naiz eta objektu brilatzen duten objektu guztiak aktibatzeko ba gogoa sartzen zei dela. eta joko honetan ere bai bueno, antzeko zei, zeren, e, ba, bueno antzekoa gertatzen zaiz badaude interakzio txiki pillo bat basira batean eh garrantzia ez dutenak Baina nagian historia garatzen den nehean, ba, segurazki ba garrantzia handiago izango dugu. Adibidez, egongo da momentu bat non pertsonaibatekin itzaingo dugu eta atzean beste bi mutil daude, ba futbolera jolasten, ez? Ego izango du aukera momentu batean, ba pertsonai hitz egiten ari garen pertsonai horrek eh, horri, ba pixkat, ez salbatzeko, baina mono, ez badu ezer egiten baloiak buruan joko dio, ez? Ordun, ba bueno, horrelako interakzio txiki bat daude. Orduan, zenzu horretan claro jokuak eskaintzen dizu ba, ba, begiratzeko gauza pilo bat argazki bat estatua bat e, animali bat ez daki pio bat Ordun claro control aintx batekin ba, kostatzen da Kostatzen da horrelako joku batera jo eta eta sam zela bon ba, bueno, ni gomendatzen zuet alba da ordenagailuan edo tabletan jolasea e, eta mando batekin telefonoa jolastu nahi baduzute batez ere doaineko dela ko telefonoan ba ba bueno gomendatzen dizuet alba duzute ezakite egin daiteke baina e, ere bai mando batekin jolastea e, gustatzen ez zaizkidan gauza gehi o ba adibidez ba bueno pizka bat eh, jokuak ez du jokoak bakarrikango gordetzen du horrek esan nahi du ba ez tindugula ba gure gunei dugunean gorde Zer gatik kontatzen dut auzterenik horlako jokoetan batez ere, ba, batentazio oso handia daukat, ba, eh, aukera oso um, ez dakit, garrantzi handiko oso aukera bat hartu behar dudanean, ba, pixka tentazio daukat hor momentu horretan gordetzeko eta bi edo hiru eskaintzen dituzten bi edo hiru aukerak. Eh, aukeratzea abertzain gehi zen gustatzen zaidan gehiago, ez? Edo beintz, beintzat kuriositate modura eta ber, Eta, claro, jokoak automatikoki gordetzen duenez hori ezin duzu egin. Aukeratzen duzuna, momentu horretan aukeratuko duzu, eta egin alduzun guz bakarra da, ba, momentu horretan atzera bueltatu, eta beste aukera bat hartu. Baina, Claro aukera horren ondorioa jakitea, batez ere zere, ba, beranduago e, gertatuko den ondorio bat iztatemada, ba, ez dingo du aukeratu. <laughs> ez dingo du jakin, ez? Eta, claro, momentu hori pasatuko dugu, eta agian, ba, e, oartuko gara, Ba, aukeratu dugun gauzaari ba, ba, izan dela bat desastre bat e, desastre bat e, gertatu dela hori ba, aukeratu duzulako edo eta ba, ba, bueno, izan dela aukera bi onena momentu horretan aukeratu e, zenuenena ez Kontua da hori ba, azkenean ba, garrantzi handia dauka lazer aukertzen duzun eta ba, bueno, ez zait gustatzen hori ba, pixkat gustatu ko aukera hori emateaz. ez? Momentu horretan gordetzea eta mm, aukeraz berdinak ikuste edo edo eta adibidez, ba bueno, puntu hori gordetzea, jokuan aurrera egitea eta ez bazaizu gustatzen. Ze ondorio dituen eta bar? Ba, atzera bueltatzea eta beste bidea bat aukeratzea, ez? Kontua da gainera, ba, eta hau alde positiboan e, sartzen duela, jokuak, e, ba, bueno, e, Aukera, ar, aukera arbol bat, eta aukera zuaitz bat, ez dakit esaten. Arbol de decisiones gazteleraz, ez? Ba, oso oso hundia daukala. Eta ematen du duzetz, baina e, ba, aukera pilo bat eskainiko dizkigute e, eta seguraski txikienak ere bai, ba, ba, ondorio latzak izango dituztela. Eta beraz, ba, bueno, aukera e, guztien ondorioa ez, baina aukera askoren ondorioa ikusteko E izango du aukera bakarra jokuan berriz hastea izango da. Eta claro, hori batzutan ba pixkat e, astuna egiten da, ez? Gauza zaun bat behin atzera egiten duzula eta adibez, jokua behin e, bukatu duzula edo beintzat atala bukatu duzula. Atal hori berriro jolastea mauztu eh azka, e, aurrera azkar egiteko botoi bat emango igeutela, ez? Azkar pasatzeko beren bagian, ba bueno, bai historia zaizu, ba, bukatuta, baina beste bidea bat aukeratu nahi duzu, aber zer gertatzen denez. Eta beraz, ba bueno, ondo iruditu zait, ba, hori, ba, azkar e, izketak eta bar azkar pasatzeko botoi bat dutela, zeren, ba, bueno, ikusi nahi duzu agian ba zer gertatzen den. Eta gainera, ba bueno, pixkat, e, edo dela esan dezakegu, zeren Bizi izan ditugun konversazioak azkarrega aurrera egingo dute, baina e, berriak direnak ez. Berriak direnak e, ikusi barko ditugu eta pixka tulertu barko ditugu eta barrez. Orduan ba, bueno, zentzu horretan gustatu zait. Orokorrean, orokorrean e, gustatu zait lehen atalau, jolastu dudana. Gaino oso motza da, oza, bi, bi iru orduko atal bat da, depende ze, ze parsimoniarekin eta ze abiadurarekin jolastu zuten duzuten, ere kasuanesan bezela, ba, bueno, ba, ba guztietan klikatzen ari nintzan, zer gainera, ba, bueno, ze eskuragarriak edo sartze ditu jokuak, ba, di bez, ba bueno, e, album bat izango dugu, lehenatala non e, argazki ez berdinen siluetak agertuko zaizkigu eta gure pertsonaia ba ba mm, objektu hoiek E, deskubritzen disk, ditu nean, ba, oiei oie, um, oie argazkiak egiteko aukera emango digu, eta beraz, hoiek ba, bueno, logro ezberdinak emango izkigute. Beraz, ba, bueno, ba, ba, jokuak nahi baduzu, bi ordu gutxi gora bera irauten du, lehen atalak bentsat, eta ez baduzu nahi, ba, nahi duzu nahi, ira hondezak ez, ziren, ba, bueno, e, e, kolekta garri bat ditu, jokuak, Baina, horlako ba, misteriok eta bar eta bidez berdinak eskentzen ditu, beraz, ba, bueno, nahi dituzun orduak sal, sartu ditzakezu, bueno, nahi, nahi dituzunak ez. Hasta mm -hmm. getz, lau bost algian sartu baldi, ditzakezu ara, arazorik gabe. Mm -hmm. Eta gaina, zuk edo esan duzun bezala, ba, historian sartu toaldinbazada aukera emartzen ditu atzera voltatzeko, eta hartzen duzun aukera bakoetxaren emaitza edo ondorio ikusteko ez. Bai, baina hori komentatuen bezala, ba, bueno, e, momentu horretan, aukeratzen duzu momentu horretan, egin dezakezu baina aurrera goxoten bazara ez. Orduan, klaro, hori e, niri pixkat e, zai gustatzen, zeren, ba, bueno, ni, ezakit, ni, niri beteakat kuriositate hori, eta normalan gordetzen du puntu batean, eta gustatu zait, ba, pixkat, bidez berdinak edo, edo bai, bidez berdin bi partida paralelo izatea ez, aukera batekin eta besterarekin eta joku honek ez dizu hori egiten uzten. Egin dezakzun gauza bakarra da amaierara iritsi eta amaiera jakinda edo aukeratu aukeratuzun amaiera jakinda, ba beste partida bat berriasi elkarresketa guztiak azkar pasa eta beste aukerak e, aukeratu, az, ba ze ze bide gustatzen zaizun gehiota bar, eh. Mm -hmm. Ordun, bueno, eh Orokorrean jokoa gustatu zait. Eh, Batez ere komentatzen berriro komentatzen dut, hau eh pelikula bat bat ikusteko telesai bat ikusteko, ba, animoa baduzute ba eh bideojokoa proposada zerbait dinamikoagoa eh jolastu nahi baduzute, ba seguraski ez <laughs> seguraski izango da hasieran astuna zenen. Hau esan dut? Aste honetan ez, baina e, aurrekotan saiatu nintzen joko honetara jolazten bi, bi edo hiru aldiz eta e, bi edo hiru aldeetan utzi nuen. <laughs> Zenen, ba, bueno, oso aspergarri hori ditzen zitzei jo, e, ez dakit mugitu, azkarrago, azkarago galdetu negin, galdetu negin, zer egin bardut. Eta, ba, bueno, ba, ba piskat, e, e, mainzet horrekin ez duzute hainbeste beste dizfrutatuko baizik eta, ba, bueno, ba, piskat, ba, lasai hartzen bauzute, jokoan e, piskat, historia murgildu, apurka apurkapurka eta pizka e, e, historia deskubritzen baduzuten, ba segurazki ba, gehiago disfrutatuko duzue. Eh, hau esan da, nire ba, bueno, nere nota lehenatalari beintzat. Hau gustatuko litzake beste atala jolastea eta eta segurazki hori egiten duanen, ba, bueno, nota aldatuko dut, bueno, lehen atalari jarriko dien dioan nota, ba eh 75 nota bat da. Eta e, hau esan da, ba hori, Ba, alba dut, alba dut, telefonoan gehiago jolaztuko dut, ea, ea, ea, esan bezala, ba, doainekoak diren beste, beste atalak, eta bestela ba, bueno, ordena e, eskintza batean eta bar, erosial izango dudanean, ba, ba, bueno, ba, segura eskin nota e, aktualizatuko dut zeren, dute, adibidez, ba, bueno, momentu klimatikoak daudela, batez ere, irugarren, irugarren atalean, Eta beraz, ba, bueno, esamezela, historiaren, e, ba, historiaren gustatu zait, eta, pixat, ba, gelditu naiz hor, e, ba, ze horrekin, ez? Abertze gertatzen den, aber nola evoluzionatzen duen, eta barrez. Orduan, ba, bueno, esamezela, zazpiko magozteko nota, gustatu zait asko joku hau, oso lasai eta bar, eta, e, esamezela, guztiz gomendagarria. Segurazki, segurazki jolazten duanean, guztiz jolazten duanean behitzat, ba, agien jartzen diot ezakit behatzi bat edo eh? nor daki, ikusiko dugu ikusiko du bueno ba hori ba ah, behira, behira, vale eh, justo horrein eh, telefonoan ireki dut eta ez eh, ba, <laughs> telefonoan ere bai atal bakoitzak eh, ba, bere prezioa du bigarren garen atalak eur, eh, euro bat bederatzi sentimo, 2 garen atalak 2 berrogeita bederatzi eta, bai, besteak ere, bai, bost berroita berez. Nahi bostu dena erosi, ba, amaik aurroko estatzen da telefonan. Ja, arraro iruditzen zitzen da, batez ere eskuaren niks eh, izan da, ba, horrelako horrelako prezio, oza, doaineko joko bat izatea. Ah, eta, bueno, azkar batean ebai, komentatzea, horrelako jokoak gustatzen bat zaizkizue, pilo bat dituzuela, eh, podcastean beste batera egonintzen jolasten, episodz jokura egonintzen jolasten, oka, kasurrenan, ba, biskat, ba Kulebroi modura narratzen den historia kontatzen deskizute eta eta bueno ba, historia serioak ezba e, gustatzen ba zaizkizue ba segurazki ez da zuentzako, baina horrelako joku pilo bat dituzute bai Play Storeen bai Steamen eta o, eta bar Eta adibidez, ba, bueno, komentatzea, horrelako jokuak guztatzen ba, bazizkizue, ba, adibidez, Telltale serieko jokuak e, dituzute oso antzekoak direnak, izango dira, ba, piskat, ba, pelikula bat bezala izango direnak, non guk e, nahi ditugun aukerak e, aukeratuko ditugu, eta pixkat ikusiko dugu zen izango dien aukera horien ondorioak. Eta, ba, Telltaleen sagan adibidez, ba, izango dugu, adibidez, Walking Dead, horlako joku bat, E, Game of Thrones or e, ba, joku bat izango du gero bai. Ben, beraz ba, bueno, horrelako jokak gustatzen bazaizkizu, jakin ba, ezazue jakinezazu, ba, e, Play Storeren eta bai e, Steam eta hor eta normalean merkeak eztatenera zeren e, askotan ba, ba, eskaintzan aurkituko ditugu. Eh ba bueno, dituzuela ditu eta, eta eta esan bezala ba, bueno, oso esperientzia interesgarriak dira, ba, ba momentu lasai bat aukeratu nahi badotu zure, nahi badozu te pizkat ba Pelikula bat ikusiko batzen dute bezala, horrela ba, enfokatu bideo joku bat, ez? Hau esan da, eta zetxa pasartu dudan, ba, e, musika pixkati gauko dugu, eta a, kantora bueltatuko gara. It's not something I would recommend, but it is one way to live. Cause what is simple in the moonlight by the morning ever is It was so simple in the moonlight, now it's so complicated It was so simple in the moonlight, so simple in the moonlight, so simple in the moonlight Eta da d'ayer te han diguzu, hau ba, izan lei izan daitekeela eh, azken aurreko alea, ba, zure kanteko abenturan. Ya ja, ain ain beste aurreko bai, jokoan. Ba, ze bueno, se eh zitut kapitulogei -egi egin nahi, eta asperrari gertatzea eta bueno, ja horrein kontatuko duan natal honetan hiru gimnazio garaitza lortu dut, baina, bueno, ig igual da pixkat azkarren pasatzen den historioko partea, baina, bueno, mendik aurrera, ya, bueno, ez perdu dut, ba, edo hitxungo dut, ba, pixka, mami pixkat gilo izan arte kontatzeko, eta hori uste dut, ja, hori, zazpigarren gimnazioa gen ditut da, nik uste dut, ya, ba, bukara arte Eh, azken txampa betetzea faltu zaidala. Zergatik esan duzu eh, azkarren pasatzen den partea. Eh, piskat azpertu zarelako edo eta por, momentu horretan, eh? eh bueno, historia hau dago piskat eh, eh, prestatua esan unbezela horrekoan ba, bozgarren eta zeigarren gimnasiek daude bueno, nahi duzun ordenean gainditu eh, daitezke eta esan nun bezala nerekasuan, ba horiek ba, ner ba, ditzeko batez ere bozoiko ba, e, e, e, gimnasio hain ditzeko agar ba, nuen. Hmm. E, Bozgarren, taldeko taleko kidea izango zen, ben honat, bueno ben dale lengo ebulu zea, izeneko Pokemona lortzea. Bai. Zer, bueno, da, e... Zamorro eta... e... Pozoi motako Pokemon bat, baina... e... Bo, zaki zergatik. E... horrela sortu duten, baina kontua da. Bi moto haiek baditu ere, berak... e... ba... ma... ma... E, ikasten ditun... eraso geienak, ba psikiko motakoak dira. Mm. Eta, ba, eraso hauek oso eraginkorrak dira e, pozoi motako Pokemonen horka, orduan horregatik interesatzen zitzaidan hau e, pixat igotzea gimnazio mm -hmm. e, ba, hauek genditu hau izateko. Eta esan bezala behin ba, baina e, mm, Pokemon hauen maia, ba, berrogei, berroita bost e, maia inguruan egon da. Ba, ja, zaude e, gutxugarabera prest. Ba, bi ignazio haueka inditzeko, bozgarrena eta zeigarrena. Mm -hmm. Orduan, ba, behin prestatu zau dela horretarako, nahiko azkar pasako dituzu, eta arrobat egizatzen duen dela pixkat. Ba, pasatzen den... Tartea, ze, bueno, ze, azkenean gutxikora bera bi gimnasioa guetako Pokemon, bueno, e, buruek, ba, poke maia bere txuko Pokemonak izango dituzte. Eta orduan, baya, ja, bapiskatia ez urre Pokemonek igota, baya, ja, moen, ez dut, ba, ja, dena delako ordenean, baya, e, Gineazio hauei aurreiteko moduan egongo garela, orduan. bueno. Bai, nik esaten duen, zeren, e, ba, bueno, normalen e, fase, ejokuaren fase honetan, e, ba, Side Quest e, nahiko luzeak daude. E, side Quest ez, e, aparteko aventurak ez, zure, ba, bueno, ba, e, Gineazioetako zure arerioak eta bar, garaitzeaz, bar, gainera, ba, daude, ez dakik gaizkiz banago, e, kasinoa hortikan dago ere bai, Auztu taipatu no ez, esak Rocket Bai, hori ez da hoietako gimnasio batean, garatzen. Ez, hori hori gain ditu noen piskoa. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Bai. un hoietako ba garren 6 aldeko ba hoietan zegola. Aurreko justu 14arekin. Claro, zeren hau, hau ba, bueno, ez daki komentatu dugun, baina lengounean ba, ba bueno, podcast baten zuten, ba, pixkat eh, izan un orlako revelazio batez, eh, nola Pokemon, eta batez ere, ba, bueno, rol, Japoniako rol jokutara jolazten direna, eh, direnak, baina, Pokemona barne, ba, nola, ba, ematen dan, bueno, ja, jakinda bezala ematen da, ba, pixat, farmeatu bar dela, ez? Egongo direla momentu batzuk, non, zure Pokemonak, pertsonaiaak eta bar, ba, indartu beharko dituztu, eta ez dago modu horretatik ateratzeko... Eh, moduri, de ¿gaz? ¿eh? Para, eh, para que estuviere, chico, de la momentu bat, no, en man barco, de tu supos vuelta, tu re Pokémon no llegue, garaitzeko, ¿eh? Bai, bai. Eta, horda, ator, apixan, ba, nere reflexión, edo, bueno, reflexión, nere historio personal a Pokémon jocuekin, Ze behar bada, ba, mundua, mundu hori edo Pokemonek, ba, azkenean e, generazio ezberdinetan, ba, mundu ezberdinak aurkezten dizkigu, eta hauek ba lehen aldiz deskubritzen ari zarenean, ba, bueno, ba, igual hasta interesgarria da ez, e, esan betzela ba, juten zaraleko ezberdinak ezagutzen eta horietan zehar, ba berriak bilatzen bai. eta eta hoien aurka borrokatzen eta eta bueno hor bai interesgarri egertatu baina nire ja, nere kasuan bezela ba mundu hauetarabin eta barreroi voltatzen zarenean ba ja 2. 3. aldite gaurrera batzuetan E, puntu hori, ez? Zuk esatzen duzun farmeatze puntu hori bai. ba batzuetan gertatu daiteke izatea eh jokua chicos duzun puntua. Neri bentsa askotan gertatu zaite igual gustatzen zaite hasiera puntua no zara zure taldea osatzen ba bueno zuk esartzen duzun e, e, puntua edo bueno, zuk zuk jartzen diozun e, zure interesaren arabera edo zuk be, e, bertan jartzen dizkiozuen mugekin ba, right. bueno, batzutan zure burua izan daiteke ba generazio horretako nik e, normalean ba genera, generazio ez edo da jolasten generazio horretako pokemonak erabiltzen saiatzen naiz mm. eta batzutan right. behar bada zure burua jartzen zua saiatzea bueno, generazio horretako e, Pokemon pokemonindartsuenak aurkitzea edo bueno edo berba da ba bueno diseinuagatik edo dena delakoagatik gehiengoztatzen zaizkizun pokemonak mm -hmm. edo bueno kaso ba, mota bakarreko pokemonak ba pixate, erronka pixkat eh izateko eta ba horren arabera Ba, bueno, taldea osatzen jutea, ba, hori interesgarra egiten zait, eta niri, ba, bueno, en mundu augustaen ba, hori interesgarri gertatzen zait, baina askotan esan duzun bezala, ba, puntu bat, non, bueno, entrenatzea entrenatu behar duzu, bai. eta hor batzutan gertatu daiteke, ba, jokuti pixkat, deskonektatzea, eta ja, ba, interes hori, ba, pixkat itzaltzea bai ni oso ni bueno, ez dut asko jolasten ba Joku Japoni erretera, Roll Joku Japoni erretera eta normalean nere nerekea nagusia hori izaten da, ez? Ireisten dela momentu bat, badaki dala eman bar ditula 500 vuelta zerren aukera bakarra da, e, indartu erzara, ba hemendikan pasatzeko eta ez badu zu egiten, ba, ba ezingo zu jokoan aurreragin eta ekitxo, ez dago ez dago alternativarik. Hori da. Bai. Eta bueno, eh Nik beste gauza dezkurritu dut eh, kantoko... ...buelta... Eh, bueno, eh, ...experientzia honetan... Uhum. ...eta da... ...e... Eh, ...ni uste dut... ...Pokemon eh, generazioa guetara... ...gorrira edo... urdinerado edo... ...kazu honetan baxolazten nahi nahi zen... ...berde ostora... ...e... Eh, Eh, Aipatu nuen, ba, bueno, e, safaria dagoen iriori horien ez, ez du horatzen izena, ez dakit fuxia iria den. Baina, bueno, iri, iriorretara nio da e, generazionetan, iri, bueno, iritsin nahi zen gehiena, edo iria go, goratzen nahi zen aurreko aldian iritsi nintzen, hmm. ba justo e, fuxia irionetatik e, kostara irizten gara eta hortik juten gara, hirla batzuetara eta irla horretan e, koba bat horkituko dugu eta hori gurutsatu behar dugu ba, zazpigarren gimnazioko beste hirlara bai. e, inglesioz gozatzen ari e, zinabara ilan deitzen dela ez dakit, e, bai, beste bai. izkuntzaetan ez nahiz gozatzen kontua da ni e, Irla horretara iritsi aurreko koban hor galditu nintzela aurreko aldietan, ez nahi zela hortik pasa. Mm. Esan dudan bezala, e, azkenean ba, pixkan erretzat Pokemon deskubritzeko e, le, e, mo, lehen generazioa, da, bueno, sakonen e, jolastu nuen, a, ba, bigarren generazioa izan zen. Etara nintxe deskubrituz lehenengoan, bai, ba, ba, zabutzen ditu la Pokemonak, ezagutzen dituen, E, leku batzuk, baina e, konturatu nahiz, ba, horreko jokaldietan ez naizela zela pasa badasei garen gimnazio horretatik aurrera. Hmm. Eta hori da, bazken ba, amarr urteetan edo Pokemonekin askotan gertatu zaidan gautzabat, e, aipatzan ere ginen hori, ba, hori, e, generazio batzuk ba, lehenaldik jolazten nituenean, ba, bai, iristen nintze igual ba, sortxigarren, edo zortzi gimnasio gain ditu eta bukaerako ba aurka borrokatzera. Ba azkenan bueno, descubrimen du edo puntu hori zeu kalako, baina beste askotan alditu nahez, baxokoaren erdi aldera, ba hori, hasiera e, asko guztatzen zait, ba e, Pokemon pokemonez berdin horiek aukeratu, eta bueno, e, zure gustoen arabera jun, e, zure Talderik gustokoena osatzen, baina gero esan eh, duzu puntu horretan, ze, bueno, jenera... Hori eh, Pokemonen ba, generazio guztietan gertatzen da puntu bat, noan... Bai. Azkenean, ba, ez duzu... Interesa galtzen puntu bat, normale, ez ato da. Eh, hori gainditzeko, eta azkenean, ba... Ezaizu besterik helditzen, ba, bueno, entrenatu, ta... Zure Pokemonako betu baina. Bai, bai. Gaina, hau kometatzen zuen adibiz, nere bitkote ekideari, ere bai pasen egertatzen zaioz, nere bitkote ekideak Ba, bere momentuan, Pokemon horia e, errezuen baina bat e, goitik bera errezuen. errezuen. Bai, bai, bai, bai osea, egin zuen aurrera, eta atzera, alde bat bestera Pokemon batzuk besteekin eta barrez. Eta, e... Azken urteetan, noiz beinka, noiz beinka, agian urtean behin edo bi alditan, ba, momentu batean emulatzaia gartzen du ordenagailuan eta aztena eta jolazten ez. Eta normalan jolasten du, ba, interesagaltzen du momentu arte Eta normalan interesagaltzen du, ba, ezakit, bigarren e, dominan edo hirugarrenean ez. iristen dena momentu bat pixka dela jo, horrein pasatu behar dut, kobazulo bat, non ez dago argirik, eta gaina laberinti bat bezala da, eta, jo, ze... Uff, Zego gogo gutxi, beha, hor guztan dut. Bai, <risa> <risa> bai, bai. Bai, jori eskotan gertetza egun ikuste. E, eh, bueno, eh, Pokemon maitale garen garen nahi gertetu bazaio, ba, horren maitale vai. ez direnei, hare gehiago ikuste. Bai, bai, bai, bai, seguro, seguro. Eta, bai, e, gero beste gauza bat, eta aipatu dugun ikuste aurreko aldietan. ba, zazpigarren gimnasioa gainditzarakoan, gertatu zait, ba, bueno, e, momentu bat, non, honetan ez Pokemon guztiak, gona bat bai indartu baritzen dut e, gimnasioa gainditzeko, ze zazpigarren gimnasioa zuzko... E, bai. ...pokemonak dituen entrenatzaile bat izango do eta kaso honetan ba nire taldeko 6. kidea izango zen ...tentakul... Tentacool dut eta bueno Tentacool era eh evoluzionatu alisandute eta pues kaso honetan ba, e, iristeko ba bueno, e, TM HM noraittzen dira e, eraso hauek ba, bueno, e, aipatu ditugun eraso bueno, e, borroketatik e, kanpo erabilgarriak diren bai. eraso berezi hauek, ba, surf e, dugu eta kasu honetan ba, bestetan ba, batez ere, Ba, Eko bazuluen argitzen erako erazo ahipatu genuen aurreko batean. Eta horia esaterako aterako, bada, zuk esan zenun, askotan ba, zalantza sortzen dizula zer Pokemonerik jarriz. Ze, bueno, ez da oso erazo erabilgarria, eta e, azken alau erazoa dituzu zer Pokemoneran artean eta orduan zure taldean, izango duzun Pokemon batari ez diozun normalean jarriko erasoari eta orduan askotan, e, ba, bueno, e, a, erasoaguetako ba, esklabuak, e, a, esklabuen e, figura sortzen da. Eta... Baina, bai, nire kasuan edibidez, gorrotatzen dut, teknikoak ez, dira gaztelera ez behintzat, e, bai. gorrotatzen dut horrelako erasoak erakustea, bere gaina da gero eraso bat beintzat lehenengo bertsioetan ezin una e, aldatu baizik eta ba, beste eraso tekniko beste makina tekniko batekin. Ordun az, badaude badaude erabilgarriak direnak baina azkenare erabilgarriak dira batez ere kanpo, zeren gero bueno, eraso bortitzagoak eta bar e, ikasiko mm -hmm. dituzte zure zure pokemonak. Eta nire kaso nahi ez, hori gorrotatzen nun, hoiek oie, erakutsi beharran nire talde eh, eh, principalari, zeren, Hai. ba, bueno, ba, ez nituen hor erasoak nahi. Hori da, hori da. Hori da, keiena Eta nik izango nuke, ez ur behar behar gara dela salbuguespenatako bat. Naiko indartua eta erabilgarria da. Bintzat, eh, normalean, erakusten duzun momentuan, erabilgarria da. Gero jabuka era elitearen orka borrokatzeko momentuan, Klar. behar bada, ba izango duzu aukeraz, ba, zure Pokemonerai, ba, eraso indartua gobat, erakusteko baina momentuan, nina goz momentuanetan bintzat, ba, naiko eraso erabilgarria da, eta, bueno, Pokemon kasuanetan, Pokemoneri, Ba maia zigotzeko, eta gainera aukera eman dit, ba... E, ba entrenatzaia hau, e, zakit bere Pokemona honek, e, bere Pokemonak berroita lau, berroita bost, eta berroita sortziare, garren maia artean bazit, baldin bazituen bere Pokemonak, e, nire tentakroela berrogei garren maia nuen, eta surfonekin ba Ba, gainditu ditute bere Pokemonak, orduan. Bintzat, ba, puntuanetan, aligarre ba, intzaitau. E, Baina bai, ba, bai, esan bezala, ba, mozketa edo horrelako erasoak. Atskotan, ba, ez ditut zora beliko zure Pokemonekin ba, e, borroka serioetan. Baina bai, surfagun eretzat da salbuerzpegna. Bai, eta egaldia ere, bai eta galdia bai era baigarria da bai, bakarrik, buena ba bi era saldietan erailtzen eh? dela baina bai neke erabilgarria ere erasein darrare begira ba era da ere bai hau komentatuta zugu goratzen bai. duzu lehen aldia ikustu zenula ba 7 gimnaziotik gora e, gora egiten bazenun e, o sea surf eraginda eh lehenengo, bo, ateratzen zaren herrira iristen zinela, goratzen zara horretaz? Horrendik e, ez zakizu e, goratzen zaren, baina ez azpegarren ginazio eta gara dizute aukera bat, juteko beste hirla batzutara eta horrez dugu zer eta horrendik hortik sartuan agot, horrendik ez nahi herrira hmm. iritsi baina Claro, hau, bueno, ma mapa ikusita ikusi dut bai izan bueno... Bai. Paleta hone edo bai, pueblo paleta. Paleta edo bai gure as maitearen herrera. Bai, eta gainera, hori txikia zaren eren, derrepente da, goma, nola! Gulta <risa> <bulta man> <risa> bat eman, gulta <risa> bat eman, zain, gara garri ez. Ez egia esan behar e, bueno, dugu ere bai, e, bau, jolastu ez duenak bintzat, jakitea, e, e, berde ostoa edo zugorria bertsiotara jolasten bazarete, Ba, joku klasikoen eh ba, bueno, e, da, baina bai gauza berrek sartze dituzte eta kasu hauetan e, e, momentuenetan da honetan, esaten duen bezala, ba, e, ba zazpigaren ba eskubira gaizki izan egiten bazenun, ba ba bueno, bazulo bat non eh bueno, eta bara aurkitzen zenun. Mai. eta hor tartean ba irla batzuk sartu dituzute, e, sartu dituzte eta beraz hor ba, bueno, e, gaina po e, Pokemon bakarrak e, unikoak ezagitu nahi esaten den. Eskuratzeko ere bai aukera ematen digu berez, ba, bueno, bertsio hoietara jolasten bazarete, ba segurazki alde horretan ba, gehiago luztatuko duzu e, zuen e, jolas jokaldia. Mm -hmm. <laughs> eta bueno, ta entrenatzeko beste moen beste aukera bada ere, aspektuun gehiago aspertu bai. gehi, gabe. Z e, orduan, e, irlaoek ez dira gartzen lelen Azira-azirako generazioa. Ni pentsatzen dutez, ego, e, bentsak guztiak ez. Ni gaizki goratzen ez badut, zegoen horrelako, ba, bueno, e, ba, bueno, baino hartzen zuen, ba, jendea hor rondartzen eta bar, zegoen, eta gero, hortik atat, zegoen jendea, bo, igeri egiten, eta gero zauden, ba, bueno, harri e, batzuk, horrela jarrita, eta remolino batzuk eta bar, Eta hori ga, hori gaindituta, ba bazegon ja artikunoren kobazuloa, baina e, gaizki ez banago bertsihoetan jarri, jarri dituzte irlak hauek, eh non, ba bueno, ba Pokémon eh, hartuko dituzute, etxaiak era bai aurkituko dituzute, ez dira etxaia garrantzitsuak gaizki ezbanago. ez banago, ez dakitu ze e, gaizki goratzen doan, baina bueno, normala izango dira, ba horlako, ba Mendizale horrelakoak <laughs> bai. bai, ez dira bai. Bai eta Kampiña guztan zaizkien eztegaztetxoak eta horrela. Bai. <risa> bai. <risa> ba, dirudi, ba, Kamperoiek direla pixka eskutatutako... eskutuan sartutako boi eskautak, edo loko zabait. <risa> <risa> <risa> Esan dezako protagonista nahiko boi eskaut Bai, bai, pixka tere, bai. <risa> Azken alian meme asko ikursi ditut, ba, bueno, azkenean... E, piskat, kontestutik aturatzen bada zu, ba, Pokemon jokuen premisa, piskat, e, arraro gelditzen da ez. Azkenan, hamabi urteko ume bat, e, bai. bere, bere amak etxetik botatzen du, ba, e, animali basatiak harrapatzera e, eta borrokatzera jartzeko. Bai, bai. Eta gainera, gainera, momentu batzuena da, e, ba, bueno, daitzen dizu telefonoz eta bar, esateko, edo, bueno, e, le, uste dut, ezkiz banago lehenengo, ale, lehenengo jokuetan, ez, klasikoetan, eskutitz bat e, jasotzen zenula, uste dut horrein berrietan te, e, telefonoz daitzen dizula, baina, bueno, esaten zizun, bai, e, kaixo, e, naiz, Eh, eh, eros, eh, utzi dizut ez dakizzer gauza zure, eh, zure ba, herri horretako dendan eta gainera zure diruko a, gauza bat, eh, bueno, parte bat hartu dut eta erosi dizut ez dakizzer <laughs> eskerrik asko ama <Bye>, eskerrik asko bai, <laughs> bai ze, bueno, ze generazio, lehen generazioetan azkenan ama zen zure eltsetxo hau, o sea, zeberakordatzen zizun bye. dirua, bai baina gero bai bigarren generaziotik aurrera batean e, opariak e, monoa doberak do, aukeratzen dizuen eta zuko bai Osa, naitazko taezko pariak ziren, bai, zure bai, diruarekin. Bai, e, inoiz ez, ez zenetuzkenak erabiliko eta barrora lakoak, bai. Bai, bai, bai. Bai, Ozen... vale. e, hau esan da, e, suposatut, sortzigarren e, gimnazioko arerioaren bueno, harerioak garaitzera juango zarela? Bai, bueno, igual jarraituko pixka eta taldea, ba berrogei tamargarren Maiara edo pixetik otzen, prestatzen e, urrengo Maiareko, eta bueno, espoilerra dut, eta ya badakidit Norden zortzigarren gimnaizioko aurkaria, eta ze motatako Pokemonak dit, izango dituen, orduan ba, jarraituko Tentacruel entrenatzen, ze bon. e, urezko eh pokemonak era izango zait, ba, horretan ere. Eta ordain eta hala ere ba, bueno, jarraituko du taldea indartzen, ja, ba, bueno, esan bezala, alde batetik bai pokemon bigarreo edo barkatu azken generazio horretarako baina baita, ba, ja, eh jokoaren bukaera begira, ba, juntoko prestatzen e, baya, elitera begira eta jaia ja, bukae bukaera horretara begira ba e, bueno, ikusi dut e, ba, Pokemona pokemonagutako askok ez dituztela ba mailak igotzen ba, eraso superinteresgarriak lortzen eta ordoan ba ikusi beharko dut zeinik hasi dezaketen edo non lortu ditzaketan ba eraso ba baliagarriak ba beraiei erakustu Esaten nuen zeren, ba, bueno, lehen pixkat e, utzi duzu hor, ba, seguraski hitziko litzatakila momentuat nuen utzi guzu, eta ni pentsatu nun e, zinela ba, litea, liga Pokemona garaitzera, Juangu. Ez hemen bai, hemen bai. Esan vale. dut, e, gertatu zaitu ala eskotan. Hemen zaitu na, nahiz, ba, bueno, esan ba, bezala ba, e, Pokemon mota bakarreko horrekin erronka ba, extra bat sortzen. San Ze, bezala askotan gertatu zait hori. Ba, Pokem e, talde indartsuena sortzen ban ja nobait ba, e, ali zien edo gabe gelditzen nintzen ba, jarraitzeko eta orain sentitzen ba, du ba, bueno, Zetasunetra bat edo izan dezakedala, Hmm. Ba, e, elite horren aurka egiteko eta saiatuko bueno, nahi zein gotu saiakera ba, e, Sanbezera ba, pozo imotako tale hornekin ba, jokoa garaitzeko Oso ondo, oso ondo no? ba, Ez dakiz teo zer gerlitu zaizun esateko, baina bueno, denboraz ja naiko gaizkine, gaizki daude Teo e, zer sane duzu? Ego? Amaitzeko? Vale, ba eh musika dugu eta saioren amailerekin goaz Hau, izan da e, Mugeimerrak, edo Mugeimers e, podcastaren hogeita bauzgarren alea. Eta, e, bueno, ez dakit aukeratu zuen ja datorren azterako joku bat edo Pokemonarekin jarretuko duzu. Ez nikoztut beste joku bat e, jolastuko duala, baina baina bueno, hor baitut aukera batzuk, baina ez, ez dut arahindik e, aukeratu zein mm -hmm. jolastuko duan. Pardon, bueno, va ba, fiska sorpresa izango da. Os ondo, nere partetik e, pixkat, fiskat e, eh eginen bitartean, ba egoneiz, ba pixkat, Google Playeri ba vuelta bate ematen, orain jakinda batez ere, ba ezi nintzela e, Life is Strengthen datorrengo e, atalera jolastu doan. Eta, ba, bueno, ba, esan dut e, pare bat jetzi ditut, aukeratu barko dut astean zehar. Baina, lehen esan dut, adibidez, horrelako ba, bueno, ba, joku, joku gari zaudela horien barnean, ba, eh, seriearen eh, eh, jokuak, eta kasu honetan, ba, adezpa dere, ba, serieko Batman jokuak hetxi dut. Beraz, ba, bueno, ez da kitorrekin, dauzkat horrela, aukeratzeko bederatzi. Ba, <laughs> ikusiko dut. <laughs> ah, <gut>. bueno, <laughs> A, honetan, zertara jolasteko gogoa ematen dit, eta, bueno, hortikan aurrera ikusiko dugu. Hau, esan da, eskerrik asko entzutegatik, Eta gu datorren astaren entzuten gara eta orain ba esan bezela hasieran e, Super Dead Flame taldearen e, bestiarekin uzten zaituztegu, aste honetan e, disko berri orkestuztena Dead is here